مو نه راځم زه په انا اولنې کتاب وکړم د 266 ناอัลطاسې کورې دی تدې او په لیکای وکړم د یوه د. چې دا اوسه خلک په لارښوونې موږ د خپل ځان د متخصصۍ او د باور څخه د نوې دې په دغه باڅې دې چالو شو دي د تر کېن مې دا و او اوسه باټوري تبلي بیا دا موږ ته دا چې دې نمبر او باکرفول وي او اېټريس شو. څه خوښې دغه مختصر کوله شو. کول 30 کې، او ما اولی حساس سلیتینا دا پدی کی درې بابونی دي اول باب ایت بیت پوری و دین باب ایت انتالی پوری و دین باب ایت شالیس نکیان می پوری دی پدی کی خطابات اول او ایتینا بطوری تنهید زکر او بیا خطابات شروع سو بان اسرائیل تا اول کتاب اول اوول کتاب اي 82 کوريو پدې کې اتنه مكنه او ځواځونه دي کې چې بن اسرائیل باندې بیا اي 30 نه دیم کتاب شروع شول پدې کې وو چې لیتې ځکه کې دي د بریدو مشرانو له غوډو اوه لو پليټي اي 30 کې نو د اورو بیا په ايټ نمبر 4 تک دغه پليټي وضاحت کوي بیا په ايټ نمبر 30 کې ځینو کلیتيضیرکه الہیال پی احکام الله بدی په مطابقه باندې دمو مثالونه ذکر کول یو ده چې د میانو په اختار کې دی خلول کو او د مثال چې دغه په حلالول کې دی هلې او باندې په آی سی اس او 5% د خلل بیا دا آی نمبر تر پروري دا ځینو کلیتيضیرکه بیا په آی نمبر 72 کې دریم په کلیتيضیرکه کوله قتل النفس و انتهام البريء بیا تلورو پاليتي د کشرانو یو ډېری ذکر کولې اوله پاليتي طرحېف 75 کې دریم پاليتي فایل نمبر 76 کې چې منافقت وکاو او بیا په اېت نمبر 78 کې دریم پالکې ذکر کوله تقلید د تقلید لارای الافان صفول او بیا په اېت نمبر 86 کې تلورو پاليتي ذکر کوله د دین پر تقلید او په اېت نمبر 86 کې تلورو پاليتي مخکچينه او په اېف نمبر اېګاټي کې بیا دا خطاب ختم کو اېګاټي کې کېږي وروسته او په اېف نمبر 40 کې د تیم نوو را دي خطاب د بشارته او یو د سټو وایس شېټ <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم وان اخذنا هيه تقبا من لا تعضن الا الله وَذِكْرِ اللَّهِ يُثَابُ بِالْقُرْبَةِ وَالنَّصَامَةِ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلَّذِينَ حَسُنَ وَاطْرِبُوا صَلَاةَ ذَكَرٍ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُصَرِّعُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَشْهَدُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَرَدْتُمْ مَرْجِعًا فَتُشَادُّونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ الْحَسَقَ وَتُخْرِجُونَ فِيكُمْ مَنْ كُنْتُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تظاهرون عليهم بالاسم والعدوان وإن يعطوكم مسارات فأدوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكذاب وتفكرون ببعض فما جزاء من يفول ذلك منكم إلا غز في الحياة الدنيا ويوم القيامة يهدون إلى شرط العذاب وما الله بغاب لنما تعملون اولائک الذین <سؤال> اشتروا الحیاۃ الدنیا بالاخره فلا یفلحون وهم لاذاب ولهم منصرون سورۃ البقرہ مدنی سورۃ دی دلالت په سوره متصفین نه د چوی دی او په د دې سوره کې زم دې په سوره فاتحین مقصد د سوره بقرہ بیان د خلور مசாமி نو اثبات توحید اثبات رسالت او jihad فی سبیل الله او فاک فی سبیل په دې مارکه مژدې سره شرته په ثانوي د مواري تښتیندې اولې ځای څلور وې پوری د کې بیان دي د اسلام ته ویل دوه مئی 92 نایټې څخه تر پورې د کې بیان دي د اسلام د حالت او درې مئی څخه تر 95 پورې د کې بیان دي د jihad په سبيل الله تعالی او زرور مئی څخه تر 99 تر اخره پورې د کې بیان دي د افاق په سبيل الله تعالی اولې چې چیرې د سلو وا د اجر بابولوانی اول باب آئیت بیت پوریو در ام باب آئیت 29 پوریو در باب آئیت 43 پوریو در ام باب signage انویم پوری دوبا باریت سورت باب آئیت سورت شورو وم و دیگی ایت چالیس نا چالیس پوری دعوی ایتب سوری تمہید دکر کل و دیگی تری پلیسے د یہودو او دری خسیفات د بابنان انو دکر کل دیگا در ایت نا سبکه تا باسه تر کيده د لاوا ته قطعه نو اول حساب دا 847 نه ایک واسط پوره او پدی کی تری پدی پدی کی اتنه متونا کو بنی او د وا زابونا په بنی او عايذکل کول بیا نه 832 نه 25 شرو شو ایک واسط پوره پدی کی تری پدی د مجران د یهودو کوم چې د مصالح سلام په وخت او سلو پريتاي ته شرانته يهود جي ذکر کولی كم چي نبي عليه سلام په وخت يو تر قیامتا پوري په وحيده ا ور پيتاي مرجن دي ني نو ته دين حساب بيانم شيو اوس دتي هي نا كمزهره جي تلاوت شو لا ايت ريا شدا دتي هي ن ترين حساب شروع او پدي کي مقصدي مضمون چ كم ذکر کيږي نو اغه انکارهم من الاوامري و اطيانهم بالتوان يري دتي يهود دا کار چې ديله الله رب دو یو کار اما رو کود، نو دایی کار کودود، او چې تکم کار بودا نه نیو کا، چیزا کار بند کود دوئی، نو آو کار بوده پا مخاک نو دا کتابون آیت ریاسی تی چی پوری، او تا تیمه دا کتاب کهی دزجرم، پدی اول آیت صلی تریاسی که چی پیزا آوامیل زکرکی، پیزا آوامیل زکرکی چی تا دی اللہ دی تهوتم کودیو، چی پدی آ الو مدير جمال عمر عمر ویلی شي وقطا پینځو حکم لدې کې شی وی چې باندې باندې تاسو عمل کوی د پدې پینځو حکم باندې د عملونکو دې تې انکار او بیا ورپسې اې څوراجی نام هغه دته یې هغه وایي چې تر کې چې ده یې لا مډی کړی چې ده یې مډی وی باندې نو یې وایي یو بل لا وته کوی نو اغه دې وکړو چې ده کم نه مډی شي وی نو هغه او چې ده کم وته وی وکړي هغه یو نه ګلټه چاليږي نو دیزه اول پیزا وامر سکرکی اول امر لا تابدون الله تاسو بشرک نکوی تاسو مداللہ سر ایسلار بجوروی زم امرو و بالوالدهی ایسانا دریم امرو و قولو لیلہ سے حسنا تاسو بسوحید بیان سوائی سلورم امرو واقیم صلاح او پیزا مر امرو و آتو الزرن بلی پیزو اوامر و والدهی عملو نکرلو و ایزا خزنا میتاقبنی اسرائیل وَاِذْ يَتَوَفَّى يَعْقُوبُ مَا كَانَ يَقُولُ بني بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَا كَانَ لِيَ أَنْ يُصَدَّقَ عَلَيَّ الْكَذِبُ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ بَيِّنٌ وَإِنِّي لَكُمْ لَحَفِيظٌ ۖ فَاَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا إمام رانا رحمۃ الله عليه في فرادات القرآن فرمائی چې میशास्त्र زوی وَيَأْخُذُ مُقْتَضًا بِالْيَمِينِ وَاحِدٍ وَإِذَا أَغَالَهُ السَّرِيلِ شَيْء د هغهه م شوي په قسم او پهلو سره لکه کله بنده صرف واده و چې زما سره واده چې ز کار کوم یاوه کو او کله داسس چې بنده واده وکي او بیا د قسم وکړي وای تا سره بواده را او دله په س بې قسم چې ز به دا خبرهور کوم نود میثاف تا بواده کوي وان چې ماې قسم و پړلی دلهستا به عواام رو غونه مل کوو په د غواام بیاده نوائز نعطي غبا فخزنا تباق السلام غمي ساق بني إسرائيل و هذا مزبوطا بني إسرائيل و هذا خبره أول أمر لا تعبدونا إلا الله لا تعبدونا يوم أنك هذا خبر شيء لا تعبدونا ذات وإبادة منك وإلا الله لكن هذا يوم اللهم أو زيما ما نأتي ذا لا تعبدونا النهي شيء لا تعبدو إلا الله نور پې و بیالهذاابو الله دته په عمر او په نه کې دا ن چې د جمع کو دا خوېږي نو د تیم ې واللهذالوونه اللهذاو இல்ல الله بعد م کو یا والله س دی بقر کتاب و یا یونا سووور ر کوم تاسې و که نه او خاص د دا په اسرائاص كذاب بعدي والله عبادت قوي الله سره شریف نے جوڑوئی لگا پون تیمگا وایو کرا اط تحیات لله والصلاه والطيبات اط تحیات اط تحیات ابن هجر وفصل بارك وای سي است تحيات طول قولي عبادتنا جيني را پچو ماشي بندن لا سراوات شی الله الله الله يا الله يا الله يا لدا عبادت یا پچی پچی بندې تروزکار کوي دا عبادت ده یا پچی پچی بندې الله تعالی سره ټول کوي دا عبادت ده یا اساسه کله کله بندو وي ويره وي سوالونه ویلرو قبول نشو یا تا دا قبول نشو ده عبادت ده په دې حال الله در ځکه په انسان ژوند دی لیکلې دي تدې په وخت نه نور خوشحالي در کوي واستغفرون در الله رکی نو اذ تحیات لله طول قولی عبادتنا خالص لله دی وڅونه واه توول بدلې باندې دغه بدل نه لپاره او بدن کو بند فجر کلکرو کو کای کوم کای کوم څنګه ځکای وجل څنګه کای څا ټول بدل نه لپاره د بدن عبادت په پهچ کې کوم ورو تر سنوالې تا ټول ورچاده لپاره الله نه لپاره وڅ عبادت او ټول مالی عبادت او هم خاص الله نه لپاره قربانیکې کسر سایه ورکه جذقات ورکه ک نفسه راس ورکه کپهر دې کې ته صدقه ورکی کاغذ څخه کوپن کې کله په خپلوال وی که په ګاونډيانو که په خپل دې کوم پیداوی وګورې څاملې ته تقریبا الله د پاره دا و دریا کړي دې پرندې دا په دې اورغا او دا یو کیسه نوم باندې ده ساه صدقه خاص الله د پاره دې حديث دې به ماری کې حدیث نمبر 1335 یې عائشې جلانو فرواي اني نبی صلی الله علیه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي عليه السلام ده ربعتي في مرجله الذي مات فيه النبي عليه السلام باه مرض في جبهته وفات وهو اللي بيتولى فقيه وك النبي عليه السلام ده خبر سيدنا ذا سوقني الى جره ذاه قد وفي حكم دياب كده من سوق شو النبي عليه السلام فرمى ان الله واليهود والنصارى اتخذوا قبورا بيع المصاجد الله دی په یوه نور ساره او باندې نن توکي چې دې ان بیاو له قبره نجبات وې چې کړې دی او باندې کې څه دې کوي چې دې نه په قبرونو باندې څه ماته دې وکړې دې او باندې کې لګي دې قبرونو ته څه دې کوي قبرونو ته څه کوي او دغه او اليوم بنو ما له دنیا او منخته نو څه درنګ دي يهودو پل نا کار او مليان هغه به لويه ځاني او هغه که څه چې دی کولی په نن پر او ما نه شي کولی له زورتي صواب له څه و چې پاره کوي چې له صورت صوبہ آیت نمبر 30 اتخذو احبارهم و رحمانهم ارباب من دون اللہ اتخذو دینی ولی دی احبارهم پیران پل احبار سے بزہی بر ملیان پل و ارباب من بخدائی صفت من دون اللہ ما سیواز اللہ والمسیح ابن مریم او دینی ولی دینی سلام سید مریم بولویت سرام حدیث تصدرمیدی کی راضی با حدیث تصدرمیدی کی راضی کتاب تفسیر حدیث نمبر تین ازارتی کو اکنوے باندی حضر عدی ایم نے حاتی پریزیلانو دادا حاتیمتائی جوے نبي عليه السلام, السلام تر هغه د صحیح مذہب والا او په قانتی د څو سره وغاسونه جوړونکړي دای شي صحیح مذہب کمنه خالي نو نبي عليه السلام ته هیځه ورځه دا د خپلवाडी تلری دا نو نوې ما وونځلو زته چې د اسایی مذہب سره په لاله کالو ته چلو د دې په اندازه نبي عليه السلام له کو د د بیالا تولاو اوباره وروباره اررب دو الله نو دا د انو ورته وي زمونږ خپول پرانو قیانوتهسه لا دي مونږغ یت با لي چې ف و تا خپل پرانو او پو پ ولي دي د د بیاام برته و چې کله په پیر پته وي چې دا ش حالال دی وینا کله چې هغه په تاسو را دی هلال چې زه حرام کوم تاسو د دلیل اوسه نو وینا نو خو دې ته کړی ټول دې دغه خو دې ټول له کار نه خېر پات یوځل سهارو ویلی او ته ورته هلال وینې پیر په خلا ده پیا په خلا نه پیر او د مولانا بطعلی تفوسکي چې ته یې چیرا وړي او وړي را رښت په ما ته دې مخایې ثابت نو ويمه في <تصفيق> هذا الاديله اللي هو تساوي سي تمتخكي تموجيه اسمي كنا دك يتعودو هي ذوي تي تيا في يوم لا داغلون تقلي شورو كي بس جا سوايا جا سوني بقطس ترغبان غير نو يعودو لا صارو بقليرانو بليانو تاع اغاي تقصمريش ودین لا تعبدون الا الله تاسوی عبادت مو کوي دې ته یا الله زکه دې يه وضو خې ته صرفه کړو دومره یوته پسته کوي له ته له یو نه تاسیر منلاو والله لا تعبدون الا سب تاسوی عبادت نه کوي لیکن دې یا الله يرقينا تبدغيتوك بنا کوي لیکن دې یا الله وبوالدین انسانات توثم امر ذکر کوي وقلنا وبوالدين احسانا او دې ته موږ ویل وقلنا دلته کې دا, دا وپل مقدر دی پکې وبلول انسانه او الله چې مونګا او ویللی مونګا چې د مور او پلا را د مور او لاره انسانه زړه کو اللهره د خپل ح دي د مور لاکرته مغی سره رب نادید زمور پلانر کیدا شپتا و پیدا و تصماتہ تا دموث نہ سره وی احسان دی زکه چې سماج ته رساله لږه امور د جہلم طلعت کید جام غته د افسوس خبره او یو پچې کیږي غیر سہی نو غذر نشي پر رشکوله چې سودی په خزه کې ناسې مو زمو مو پلانر دی بخراب دی دې خو خرم او زمو مو پلانر دی پراست دی نشي مرداش کولې بند کرا چې بچ سره راحتته تر د مور پ لا سررنې کو ب ت خپل نه للی د د مور پلار سرهسانان دا داده ننستا د مور لاره کې د خراببه اوستا دا د سمهته خبر کوي د پوه شوي د پو راس نه نو مور پ لا سر د ک نه چې دا بابا با چې کم ماده دستا د د درګونو دا د پیرانو د د رو ن بابا د خلهته د دی نه وواړه د دی د په لاه او دا بیا د بیان شوplan سره توهین مسله بیان کی لکه سوره مریم آی 47 کې ابراهیم علیه السلام خپل طرحه مسله بیان کړل دا لکه وروه وي سوره مریم ورسو چې پارا آی نمبر 47 صورتي مریم پڑھ سمځي بارای په نمبر 45 وګوره ته مو پلان جوړلو ته څه مله یې ایس ڈیالیس نوکورہ ایس ڈالیس نا وزکر پھل او یاد سیپ قرآن کی وانتی در ایبراہیم علیہ السلام انہو یقیناں در ایبراہیم علیہ السلام کانہو ستیقا نبی عرسین پیغمبر ایس قالا لی ابی تلاش وی ویل خپل در دو باب لمتا بودو ولې عبادت کئ ما دا غلا نه او دی ولای سترو نیو نی سہلته ولا یونیان کشی او نصان تخلیص لري کول شي اول مسالې خپل در دو بیان کړم چند د فائده تپکی ته تبلیغ کې اول و تقبل کوره مساله شروع کې درس شروع کې اول و تقبل کورخه ټول دعوت ورته دانی چې د کور خلک د مشرکان دي د ديان دي او سر کفر کې ککړ دي او ته په هغه بلند خرابې چې ماحول را خرابې دي او په سره د اگست د پاسې کو پبلیک د خلک مسلمانو ځان باول ته کور ته خلک کوي چې تموت نه نه کوو په نړیقي دغه په جوزه په نړیقي نیابتیو بابا انی قد جانی من الیلمی یقیناً پتے کسر راغلے ما تا من الیلمی دلیلا ما حا غلم یعنی اتی کچتا لند دی راغلے بابا ما شرف توحید بانی دلیل پیدا شوید لیل اللہ جتا رخنا او تا سرف شرط بانی دلیل نشتا دے کیا لندے خبریتا فتتبینی نزماتا بیداریو کا آدکا سرادن سویا جدو اخیمتا دلارا برا برا وسکه پلا ته یو سره وای چې بابا ځا د کار وملت کې ځمړه ته هیڅ چنګه دې د دې نه دا او ګټه دې دا دې دې دا دې بیا ول جازره د ابراهيم عليه السلام ته ودا دې دې نه دا ځا د خپل نار مور ترې څنګه یا پې او بابا وای لېځې څنګه د ابراهيم عليه السلام سول نار ولې جلا دره او څالو وای څه څه وای او څه بیا یا خبرې الفاصا ادب استمالیتی الفاظ زادتی او خبر جستا گئی توحید مسئلہ حسلہ کبھی یا او بابا لا تابو دی شیطان تابی داری د شیطانا یقیناً شیطان کانا دی لی رحمانی دفار دی میر بان بادشان صحیحنا فرمانا یا ابتو بابا انی اخاف و یقیناً زیاری گما ای امزا کادا چو برسی گی عذاب می د عذاب دی میر بان بادشانا گفتکونا شیبت لی شیطانی دفار دی شیطان ولی یا دوسرا رحمان درحمان سکر کسی حالم دی؟ مطلب کله ارثونه بهربان دی او پدې شرک په تو غصه کې داغه شپه ته قهاریه د دې په استعمال کړي نو قال ای لبلار د ابراهیم علیه السلام اراغب انتا ایا ته به شوک کیږي ان علیه تی زمادر هونه ای ابراهیم, ابراهیم ای ابراهیمه چې وروه یې بچی ای ابراهیم د مشرک لاره څنګه بیا غره موزي ای ابراهیمه لأنه لم ينتهي أول سرد جمعاً لأنه لم تنتهي كتري ثمن نشوي يتوهيد ذدي بيانا ولا أرجو منك فامخابت ذا بغدولا وأهجرني مليا لنرش وثمانا صلق شو ثمانا كوروزا قالوا إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام سوئت ما هو رات خرابيك وخيرتك لك ما تشب شب شب شب شب شب شب شب شب شب لا لا لا إبراهيم عليه السلام سوئت سلام عليك ال دبګاری په ده بابا تا دتی کوول مه چېع د یا کوم خو لکه په شیر کې د سر ش فشن په شیر کې د سره شن شیک کې دی چې دامه سانانه ده خ داله د تو نه چې ص دا ډېرهه نو فرو لغه را ل د چې د به بخه وواړو دپاره دبل را نهله د پلار مو کې ژ نه وإنه يقيداً <تصفيق> ذلاك نذيب مبني حقياً ميرباناً وأتذلكم أوزبرتك جمسا صلاوزا غشانا تتاصي بادتك ويمن دون الله ما سوا ذلنا وأتقو ربي أوزرب لمقرباً تخصر فيه والله دوارتك عزت کری بلال <سؤال> لکور دنیا شوم سو بي توهيره بي بلن ظرف شقيہ بڅ بغدا يې دا څه دي چې سمي ولا دغه خلاص او ما الله مې مې دا څه بني الله به زما ضرور اوري زم ما دې پورا کوي وګورئ دي چې ابراهيم عليه السلام خپل طرح څه مطلب بیان کوي دغه څنګه وي خپل پلان تا خپل موزه توهين مطلب بیان تا یقینا ښه را نو مبیل والی دې ته مور او لاس سره څنګه کیډاو کا زه یې څنګه دا دا چې موثلات تو بیان ده دا رکی د دنیا په عمر کې د دنیا په عمر کې هم دخلو غوټ لار سره کیډاو وکا د دنیا په عمر کې د موت نام سره کیډاو کا نه جوړ دی د وی ځامی نشته غرم ځامي ولا ولا لوړی ځامي نشته لوړی ځامي ولا ولا په دار ولا ولا چې په پیښې نشته پیښې ولا ورته پیښې څه خصوصات لري انځل سمور پلان له خپلې قسمتو واځاله سمور پلان له خپلې قسمت څخه نه کوي په بل به در نه شي نارینه د ورونو څنګه په پور سره لوکو نارینه دی په کټ سره په سر په روته دا د سر بولي مذرانه په ځانه کې روانا څو به سناک به تا درنیو بل <سؤال> بلنه ولکو په کلی او چې خپل موط نار د حیثیت په نظر نه ګوري بل بوه د هغه په څو نظرږي د موط نار چې کډا وکاسه متمل اوکا دارګي سود نه پیژاندو کومړ دي ساده په سيوارته ضروري نه شي چې دیونه پخکه او تر ټولو تیری خلک راټول شي لار دې وړ دي ګور دې وړ نه او ته پوېږېمو یې دینو نو ته مو مشرک په دې هر خیرات فایده ورکیډه ورته تاسو ته هغه لکه خو ته دوا دینو ورپدې ستینم منارابل <سؤال> دا مشرک مو تر صاحب خره وکل نشته ابراهيم عليه السلام منکړې شوی دې چې کله تر مشرک مړ شو اوسوله مخانه نه وای نو چې موه دې موتر دی او خامه په انسانات دیونهونه وشوي فذقفته ورکه او غریب جسد دې نغدي ولا دپلار فل دی دی د موست فل دی دی دپلار او د مور دیپی په خپل ژوند باندې سوت کیدو مينہ کیدا نو دموث نار از سمو به داویته تو زغای خپلوانو پالل د غیره اصفانو پالل ځوان دي غریبانان دي نقد ول ولغا قرن مجید ول ولغا جامع ول ولغا تویی ول نور لاسین د پر ثراو نو وو ځان ځان چې پټون باندې نه دا غي دمر نواده ترشره پاللی شي چې ناخه رښتزاران ته پالې داوی دښتان ته پالې نو او بیل واري ني نه مونږه سره ځانخه ګړوکان وځه بیل قربا د خپل کور و ترخه ګړوکان خپل پهلوان و دی نو خپل وی او خپل خپل وی یا خپل خپل وی یا ودی د پرګنه خپل وی ور ځاله تفراط او تفرید کړي بعد صرف غمو قپل والی تکلار دخاون قپل پذیب بھیجی دی و ایتا غید آخو سماغ قپل نیجی سرک پلی قپل دی پالی نا سی ویگا نا نو پاس خلصو آغا صرف پرگنائی والی اگا قپلار قپل کرا جا جی بارتی نا سی بارتی نا سی بارتی نا سی بعد ایلسان بینا سی چو ایتو والی او اگا قپل میند خوین دی لار او مور اگا قپل کرا لونار ستداران ټول پالک خپل خپل زي یا به زمور یا به ترپ یا به سرګناه خپل وی یا به بریده سرګناه خپل وی او یا به خزه سرګناه خپل وی نو ځینې پرما په لو خپلوان سره رسیدو په عمر کې برکت راځي 20 बरसه په مال کې برکت راځي 20 बरसه په پولات کې برکت راځي پاج کله کوئی و یې وروځي نه کومه او پرې خپل یو به دې دینه سماله بشپ. نن یو راغره په راغلی دا د خپل بچو ورې نصرت. د خپل بچو مو خره پټه او چې دومره بام بارونه تر پرته ته په باندې اوړي. نو یو استار راو یو کې میښو غلی په یو دیمه ته چورګي او الله وژاله دې په بل سياسه وکړي. یو دیمه د استار دا کار روزای او داله الله روزا د ترڅ کې خپل دلار انو ل <سؤال> بنده چر صی کوي دد می بس بیا نو دو سره کور یاد سا سر کممیږي نه دو سره ری لاس بر کوې را نو فور باران حالهپلو پپلوان د پ ساون کاي وای مو وررز نو به را تهمو وررز بیا به د کار نه را او چې په کور را هم غ کوو تهمون نول بیا به نه را کور یاد زیدا خوشحالی او ماړه پیټه جاي اواز وختي رہی مطلب بند سره کلی پیو او وروډي او کلی اواز وختي رہی په ټیګاله بند پل ځوانه کوم راسوبې مارې چې ورته جاي اواز دې ملي كبير یا بندوي چې خپل مې وي او بیا په هغه کې بند کیرته خپل ټول پلان کې رانه او ټیګره رانه اوسريا چې او بیا چې دا خبر د قرابیا به یې نن چې خلکو دا پلو خلکو راوځي پلو پلو راوځي نو دا چې دا خلکو ته دا جوهر کړي ویني دې دا د شهران دا دا څه کوي نو وای دل قربا دا پر خپلوانو سره څانو کوي خپل خپلوانو لا وډه انسان د قران دا وڅول ورته وای کاکا وای مامو ثوري راځي یو څوک په هم د قران او سنت خبرونو زه خبر شم او د فون تي په ګډیر لیدته پخله او راځي د قران تکینا سم بازی تاسو پر سره لاره چې د قران ته فون خبره کړې ته له نشه راځي په موبایل باندې اوري راځي په یکروب کې بدلته او ته هغه وره د سیاست دې ټینګار نه راځي صاحب دې ټینګین انقلاب راځي خپل خپلوان پر احسانو کا احسان او سره او کا د کورانو سولند دا ول په لورکا چې دې سمې شیتانه وګورې د خپلو په لوانو لپاره چې تاسو پوه شئ لیکن اسلام د الله رب العزت فرمای وانجر اشیلتک الاقربین اقل المسوخه د یربا زي بویاک نو ولې پربا خپل په لوانو سره احسان وکاو او الیسا مو یتیمان ان سره احسان وکاو یتیمان سره احسان وکاو یته ننله پکور کې پاتې شي مے یا له راځي یا د کورې دې یا دې وسې دې یا دې بل ګریږدی شتیدار دې کنه دې گاو دې دې تکلیف یاتین دې ایسا نه کړو دا ورڅیږي ټول ټول <سؤال> سره وکړه که هیڅ څنګه وځه لګیږي <سؤال> په یې سره ولې شفقت لاس ورکړي بچیل نه دې کومنه لويکا الله <سؤال> دې بده رب یو ساته دعا به وله وکړه زه نه دې ته یتیم مینه او سره جبر جبر وکیا غلې راځلې او یاره سمه خبره تاسو نو کویا به چې راځيو به به باندې چې به باندې کوالي او دې ده سره څه مګو یتیم پکل ځان کې یاد تا ته سما صدقه ونی مثال مو خو دیو کنه له کوم مثال واړو مثال صدقه ونی او ساده بچی دې مانان شي وړه مشمال او یې ورته یو بلې رهي نا پرذوشه صح سب خپل بچو باندې پرمروشي سب خپل بچو باندې پرمروشي کېږي په پرتو یې تیمانه د باندې زره مولي شي رټي دګي ولی څو نن نه وسره نشي کولای تاسو سره نشي کولای رټ د نو ما نوالیه عامه سر تیمانه کا احسان د قران او سره او کا چې قران او سنت ته کېنه و ځکه یتیم نارینه راځر به سره شي نو دې په قران او سنت ته کېنه دې په قران او په تربيت کې لوي ارګیده دنیا په مور کې پموره چې پموره ایجاد کي ول مساکين او غريبانو سره اسانو کوي ول مساکين مساکين غريبانو دي کارو کار کوي چې به له رسنه دي وګزاريږي ګراديږي رسیا ته مثلا لذر يا مدن دي انزل لذر يا مدن دي پوښتنه کید کور خرجیدو نجاسې چې موږ په منزل <سؤال> سره راکاږي بيمارۍ یو کرا بچی کاږي زميای شیمي څه دی یو یو کس په بیندو نشه و ضرورت وایي دا د پاسانې کا تو ټولو راغل چې دا هیڅ سړی سره نه دی دوه الوی ته برور پسر وې د دې د څه دی پورا کای هغه به یا نه چې غصب له کوي وایي بله تر هغه څو چې سر کې څه سره تر هغه چې زخوري د یو دی ناږدي <نغض> ولا ورګه سل ولا ورګه په ځسول ولا ورګه زه دروډيري لیکم ایسا نو څراوته دا رنگي دا قران دا ورګه ولا ورګه شيراشه قران ته کیره کې دې سم شي او از دې سم شي کنهات په لراشه وکولل چې او دا غريبي دا څه په خوله لګي دا څه په خوله لګي دا نه پخني خو چې لدی قران ته کینه دې بس شي دې به څا به شرمېږي دبی الله سره بيته تاسې او دته چې څنګه الله سره بيته یلاد چې پړ کوا دا یاد وکړم خپل پردہ کې خپل حیا کې خپل پښې له ول مساکینې دغه الله سره انسان کوي আজি څه څه کوي د الله د کتاب دی لاو خپل کتاب شته چې په نړۍ کې به تاسو په یو ترتیب تو مو څنګه وقر الله والكل حق ذکر کو بے پدې رموت لار حق ذکر کو ګړي دې ذکرانو دې دیمانانو غریبانانو پوری غریبانانو پوری د ټولو کوکه ذکر کو چې دې سره ایسانو و وقولوا للناس اسما و وقولوا للناس سنترم امر اوه یا خلقتا اسما کلیمته وحی جا اسما کلیمته دنه جريد معنا کوي په تاسو تبری ته ورکی دنه په تاسو zelo na na چا کوي مطلب دا چې امر به مارو او نه یې دلмун کرو کوي یا دې معنا حسنا چې په خو اخلاقه معنی خبره کوي اور یو مدارات او یو مداینت کی شاب دل عظیم رحمتہ اللہ علیہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی لکی چې په مدارات او په مداینت کې فرق دی ځان پوهه کوي چې په دې آیت کې د حسن نمراد باندې دانه کې چې سبعا خبره کې کوم استان سامعين او فقای تو یې کوم خبره دغه با دي خبره دا غيبي بيان چې د خپل مرزا کبری په څیر کوته له سحيط بیان کې بدينه خوشاليږي کوته د شرک محمد کې بدينه خوشاليږي کوته د سود او لريشت او د پرده هیڅ محمد کې بدينه خوشاليږي موږ له یو ځای له خبریو سره تر یوې مګدا سره رحمان دغه قربان دی وای د سوره رحمان میډیا کوته خالهونی <سؤال> د روحي فضائل <سؤال> را <سؤال> تبيان کړه په دې سپرګه کې خلک <سؤال> وږي نشي د سولې په پایله او يراله کوته خوږي خوږي خبر لري چې جرأت وکړه او يراله دې ځوخه خپله لري یاري کومه سره ته پکې موایې نو اوس نن له مراد نه نه چې اسا زامن ته خوشحالي کی ته هغه نه بلکې اوس نن له مراد یو ودارات دی او یو مداهلهسته مدارات مطلب مادلوب... اصل خلک کومدارات او په مداهلنې لپاره کولی کولې مداهلت دې توې چې بندوي او هک برګول مدول کی او څوک پې پویا دي او غلې دی ووري ته دې دپارا چې به بلا خلک کا پشي دې توې مداهلات ا خبر دا صاحب کلی دی او هغه هم مڅه او هغه د په جوړانو په نظر او دیاز په منق او او قراني کریم چې ای سر په پرد شرف په نظر او دیاز په منق او تا خبر اوړولم بیر الله دې شي کوله الله دې شي کوله دا بوتانیا ده دا بوتانیا بوتاهید ته صاحب کلی کې بوتان ته دي او دا غوښته ده چې په مورنه بوتان ته خجو کړی دي کار په دا کې د سنت و خلاف برزی با کیگی او دای با پاغی رد نکائی دای با وی یه رو ای ننسا باڑی گئی دا سنت و خلاف برزی شوروشی وی جبیشوا سوک او یه را چورس کمی سوک نکائی سڑی او بڑھگی نو چې ګوره گورا نبی علیہ السلام بطرید ری سلایر پیوی ویسترگا کیوار دا سنت و خلاف برزی دا د سنت دی نه دی سنت په یوه دي د مډي پکور کی پیرا دته چې د مډي پکور کی روټای وړل <سؤال> نه راوایي چې خلک د سره سکه اوس والحمد لله په دې کلی کې خلک د بوشو پوي شي ځکه په دې کلی کې د مډي پکور کې څاګه خبره نه پړي چې د مډي پکور کې وره ټای نه پړي اميانم وروټای وړا او موليان وروټای وړا الحمد لله ثم الحمد لله په تور نه ته بن په طور و چې پهندې سلي کې د مړي په کور کې دا اوازله په بزل او د خپل مو پلاررو د سازانو په توازرممون کړ او چېما ما کله په د مړ په کور کې دا خواه به او چې روکایی بر نه خورره یوس په کور به اول د به د روخي ټ و دا یو چې شوې وژ کې به دا ن ک را روانې ووي او دا ډې او دا دونونه او بیا خو سو ناست اومال کورې دا مورل دا کنزل دا بدبد قتلل او چا به خاطر ته تو کنزل بیا وکو او چا د خوې ته کی داې کنزل بیا او بقبل خپله ور بهې او دا مورې ده چېته بهبدې خوله وره ما وای خیر مې دخ چې تا بې و چا به ورې دا ای وو دا خپله خوحاله نو چې اوسه مرګې نه پیانه نو اوسه او چې چې نه بس نو кай په کلاړه باندې لاړو خوشاله سو او زه شکر دېمو غوړو خبر موږ بخوړا او چې زه په دې ته مهنم نو هغه و او غصر وایم او چې چې وړې دې کله کس پر کې و نه یوسه خسينه سو زه به لږ یې موږ په خورو راځم هغه دوه وړه او هرحال چې اوسه مرګې څنګه ما به او خلاص ولاړو دې وړي کور دې بنا کولې کلار تلاریشو شو غيله به زه سره روټای ور کوي وختونه چې په کلار کې نسته نو بیا به وشالو نو بیا به په خپل مورې کې ډیر وو پلو وي چې شواکان کوي چې راځي لکه په بیان وته چې د میرات راته شي راځنه چې نو ما څه بیا وینم چې کله چې خپل موضوع مخه دې درې ځوغه خبره نه کړې کنه تاسو د خپل کور پر یو به مومال غلاوی نو خبره دې پورې کوله چې سنت دېګه هغه چې ته یو د کٹری پټې په فاس خبرو د ځنګ کا پور باندې چې شرکت دا ورډي ګران کارو د دې نه استناب دې نه پرې ستر د کور پر پیسې تمامات کور پرې ضرورت دا کور ګړې ګران کار دا ته وغه چې دا د په تواله دي چې د سنت په بیان کې بیا سونه کووندي سونه الزامونه سونه تو مزونه سونه بدرې دې سنت په بیان مطلب اوس نه صفه خبره خلکو کوکا او متاهیدت نه کووا چې سنت دا په کلی کې بنا جاری دي او ته خبره مثوا کو تواړې اوته خبره باندې ځانګړې سولستواري د دې تابعیناري چې کوم ګڼه په کلی کې جاری ده د غزل په صفه کې او مدارات دې ته وایي چې په دبل نمبر ځای د پره مطلب تاسو نه کوارې چې وینځان سره په نارمه په کاراوته او مشرکې باندې په کله مخه لږه لراش وستاره نه کوارې ته په چې څوم څوک څوک د پروازو کوم خو څه وکی هل تکې اخلاق هم ښه راته کېږي خو اخلاق غاریوم خلک وتابي راکي او جبې چې هم جوړ دشار جوړ کې نو نور خلک په زړه کې وي دا څونه بدخلې څونه بس كنځور کوي ټولو را مشركت واغې دي چې و کام شهره واغې دي چې تا نو څلانده خواري علل کې لای څه دي وي خو تا صبر تا برداشت نه دي ته وايي مدارات دا کوم مدارات مطلب دا نه چې څه واه خبر په خبره خبر ابدیہ اخلاقی والے کی یہ تو مزارات نن خلق بدی فرض والے کو یہ جو کہو لو اور بدو امور بدو عزاد لے لو خبر ہے وہ تو بولی سے مرے دل شکو خبر ہے وہ پورا کہ لو اقول للناس حسنا او هو يخلق تا حسنا لمد توحيده اخلاق ہماری دا اسلام عمر امور مسلمه لکه چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې مطالبه وکړې په غاړه نه نشي سو په گځل کوي سو په بدنامي لګي سو په توه مژنه لګي سو په دې پکړونی سو په یانو کوي چې په ګوډي کیسو کومنټري کینو سمسکه نو هغه مو صلاح د جاریکه مونږه دا په دې وخت وفرم وکړو چې کې ورسا ربا نوافلم دیر دیر کے دشبیمم پاسی اللہ نا پس سوال کے رزان دا پار دا حفاظت تقبل تنجیم دا ملگرو دارنگ د کلی دا خلق دا شرنا دورتی با نوافل کے امور مسلحبا و سرکے و آتو زکا ورکی زکا سوادہ بینزم امر سوالات دا دا تولو عبادتی بدنیا و غبونیات دید او زکاة دا دا تول عبادت و مالیا و چې دید او زکاة دا تول عباد د پات په ورکې که د سیت د نساب داسې دخې ورکهدي سره نه پتیږې دو سره بندته ممسالله ساچ نوس د کا د کااس ورکئ ثم اول لم د بیا وړې د بیا وړي ل تاسو د ف دوامروونه عمل ل پیکو نه اللهقلليله من کومم لکن پاتې شو ل قسان په دستاسوونه لکو قسانو پ عملوکو او تییررو خللالا مفسرین وای چې الا من منتم وانتم مورذون کنا او تاسو وای اراح تو، الا مفسرین وای چې تولویین سید ذیری بدل اوریدو تا او اراح وای لې چې ذرا اوریدو تا کله کله یو بند چې توحید مسالاو کې مشغول پات شو چې ځان اوره، دوی ته را راځو دوی ته دې ته وای چې او اراح چ په ځینې په دې کله کلهвалася نه څنګ کې موږ خبرې وکې نه لکه تاسو وایم مطلب یې کیږي چې خپل کار اېراځ وړي کې پدې د نن د ځینو خلکو قرآن پرې کې پدې چې او مفسرونه څه ناز ذکرون ذکرون کوي او دا قرآن چې کوم او نوایحو غیر له نه په څو کې او دیشا پانت هغه مونږ باندې ومنځ روښتي پاتې تو یې رمې ته ځار دی او څه د متوللی کوم بیا وړي دی تاسو ف دامونون الله قليله منټ مګر ل ک س په تاسو کې ته موردونون او ی تاسو کی مطلب ممثللب تا تاسو درته چې د او امیرونه به تاسو اران کوي و چې په تاسو پند پاینه اپیزوونه وروشو نو وایو ان شاء الله بیا خپل درسې کوو وایې یا ته له هغه څخه چې الله سلام وګال بیس خبرې اسرائیل او داسې مصادفې بنی لا کا بدون عبادت بل کوي تاسو الله لیکنه یو الله او بیل والدینو د مور او پلار سره احسان نه کړو ودل قرب ودخبر وقلوانو سربخي جدا كوي احسان بواسر كوي واليسامو دل بمانانو سربع احسان كوي والبساكين وزفر بانانو سربع احسان كوي وقويو اووه للناس لخلق تاؤسنا تلیم دعوه وآقی مستلا و جاری که منزوات و زکاوار گئی زکاوار گئی زکاوار سمتا ون لے کم بیاووڑی دیشا ستی پینزو آوانی رونا اللہ قلینا من کم لیکن وانو رجالت کسان پتا سکیں وان تم موریزون